Beno, ba, gaurkoan lehen euskal filmetas eh, arituko gara eta beno ba horretarako armaretan jarri gara Euskadiko filmategiarekin eta beno, ba, bertako zuzendari kontserbatzailea dugu telefonaren bestaldean Jon Lopez CaixaUnionen. Chese Unionen. Beno, ba, eh, esan bezala ba euskaraz zeinda eh, gotzon elortzak egindako lehen film horiek eh, zar berritu dituzue eta denuden kaleratu dira, ez? Al A las e eh bueno, e, en bueno, bere, bere biziko garrantzia dutela guretzat, ez? E, alde batetik, bueno, Euskadiko filmategian egin behar nagusia, euskal eh cinematografia guztia gordetzea delako eta aldegun neurrian e, zabaltzea ere baiza. Orduan, eh Gotzon Erortzak bere garaian, eh 1959tik 72ra bitartean egin zituen hiru pelikula e, zahar berritu dituzue filmategiak. Filmategia hori, e, filmategia zoen duela hainbat urteetetik, baina medioerik ere itzegoen eh eta al, eta albiderik erez e, hau da eh e, pelikula hauek zahar berritzeko. Horain, e, teknologia berrikin batera, eta, eta restorazio digitalarekin, eta, bueno, badaki genuen e, pelikula hauekin zahar partiziko garaia zela, eta nahiko estropeatuak zuten, batez bat ere soinu bandak, e, pelikulak sonoroa dira, amase milimetrotan re, re, errobatuak, eta kalitate handiarekin, ez? Eta, eta azken finean, garrantzia dute batez ere, nahiz eta beste arlo batzuetatik ere baduten garrantzia, baina garantzia, baino, bat, garantzia dute, bat, e, dute batez ere, eskeraz eh pentsatu et, egin eta narratutako lehenabisiko pelikula direlako. Eta bueno, ba, gure asmoa zen eh bueno, ba pelikula hauek eh zabaltzea nolabait gotzonen berarekin oanik bizi delako, berarekin hitz egin genuen, e, bere familiarekin, baieskoa ematziguten eh eh bueno, berus, pelikula berzar berrizari eta eta DVD edizioa kaleratzeari eta orduan egin genuen zan e, bueno, ba, pelikula hauek, e, pixkanaka, pixkanaka zarberritzen joan, eta hori izan posiblia izango, e, bizkaiko zenbait erakunderen e, laguntzalik abezta, erakundak izan ziren, bizkaiko furbalduan dia, engetxo, gernika eta behar meokudalak, eta uribekoztako uri bekostako komunidadeak izan ziren, zarberritzea horrein duzutenak, eta, eta bueno, ba, pixkanaka, pixkanaka, aurrera egin genuen, zarberritzea lan honetan, eta gero, eh, esko Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako Sailburuordetzaren laguntzarekin eta finantziazioarekin badu VD erizia eginda eta igande eh, honetan eh, kaleratuko dira VD hoiek eh berri egunkariarekin batera. Eh, bueno, baipatu bezala, e, pauso garrantzitsuak izan zen, lehen euskaraz, bueno, eta filmatutako lehen piezak izan zirelako eta garrantzi, bueno, interesgarri irizut zaite eh Gutzon berak bere garaian ba, pentsatu zuela, ba nola e, e, euskara, ez? Eh, gure munduan sartu ezean, ba arriskua zegola desagertzeko eta horrek e, bultzatzen nola ezbait, ba hemen zer berritu dituzutan film horiek burutzera, ez? Bai, agixea ja, da, ez? Egia esan, eh, bueno, ba, Euskal Herrian egin den zinea, ba, bueno, ba zine zinearen iaia Sira ja Tirat Torres, E, meina euskeraz, e, egindako lehendabiziko pelikula egitea, bueno, ba, ezitzaia, ezitzaian inori buruatu, ba, gozon erortsari eh, Parisen zegoen bitartean, han xiolatoriz bait zegoen eta e, berari kurtoritzaion arte, ezta? Eh, gozon delineante azan beraz, e, eta eta bueno, e, beraki kontatzen ziogunes Lemon de egunkarian e, ikusi zuen horrelako al, e, albiste batez, esanaz e, izkuntza minoritarioetako minoritarioetak ez dut elektorkizunik izango ikusentzuteko eta nesartzen ez ziren bitartean, ez ba, bera gori bitatu zuen, bera e, euskaldunatzen e, oso euskaltzalea eta horra hasi zen amase milimetrotako kamara hartu eta euskal herri da irugunetako bidea egiten zituen emazterekin eta bide batez, bera egiten zituen e, erradaten zituen pelikula haiek, ezta esan meritu izugarra esan zen bere garaian inorizitza joelako burrutik pasatzen euskeraz egindako pelikula bat egitea bueno e, bestetik hiru e, bueno, filma dira ez uh -huh. e, neko bueno, motzak berez, bidaiak bezala estruktoratuak bai e, esan e... bai, ez dagoen e, direla, bi, bi film dira e, bidai dokumental moduko batzuk E, bat ereagatik matxitxak horaditzen da, eta bono, eta hitzenak dioen bezala, bueno, ba, ereagako ondartzatik, e, getxotik e, matxitxako lormuturrera nio dagoen kostafatia ederki azaltzen du, ez? Elortzak, berak e, oso ondo esagutu zituen padahea ziren eta gainera, ba, nabar, nabar bentzen da, nahez eta amatu erraizan ba, ama 6 milimetrotako kamera hor, edarki mugitzen zuela, ez da? Eta eta gerki, bueno, ba, egiten zituela, bai e, kalkulatutan e, zula haskia, e, zuela eta eta bueno, alde batetik eragatik motitzekor dago eta beste bidai e, dokumentala edo esan dezagun deitzen da elgurua Gernika. Hau da, e, Bermeoko portutik edo Bermeoko herritik Gernikeraino ko bidaia da, e, Urdaibai Gorrongo, gaur Gauregun Urdaibai bezala ezagutzen den erresbaren erresbatik zehar. Eta, bueno, e, irudizugarria ditu, ezta, e, berrogei, e, irurogei garren urteko, e, berrogei garren urteko e, berremioko portuan zegoen e, aktibidadea izugarria zen, han e, nola atunak deskargatzen dituzten, zimarroiak, e, jendeak nola dan egiten zuen, ondoren ikusten dira, edark ikusten dira pamundak, eta horrelako herriak, e, surfaren e, boom horren aurretik, eta egizan, Bueno, aldetik garrantzia badute ere, ba arlo etnografikotik eta antropologikotik, antropologikotik ere ba, bere garrantzi uzgarria dute, ezta? Eta hirugarren pelikula, esan dezagun, eh gustiz ezberdina da, agerria deitzen da eta bueno, ba, ikais e, bai gozon lortzak esaten zuena zan azaldu naiz zuena beretat aberria zertzen ezta? berak azaltzen du aberria beretzat euskara dela eta bueno ba baserria ba, bere, bere o, e, txikitako hori penak aitona monekitz zuen, zuen erlazioa eta ba bueno ba e, hau e, pelikula ba da Rurala gian, baina, bueno, normala da garai hartan, horrela izatea, baina horretarako ere, e, gotzon lortzara oso ongi inguratu egon zen, ez nola naiko aktoreak edo, mintzatik, kolaboratzaileak bilatu e, pelikulari egiteko. E, garai hartan, ba, kultur, euskal kulturaren ba, puntapuntan zeuden e, ba, e, Valentinen beita eta Jon Lopateki bertxolariak azaltzen dira, eta baitere dikto rola eta dantzari azta. Eta eta beno, ba oso pelikula ederra da eta eta, bono, eta, eta horrez azaltzen du pertsa zer den, ez, Aberria. Eh, ipatu duzu e, azkar burutu tako e, filmak direla, bestela bueno, pentsatzekoa da garaian e, jakin bazen edo Olako proiektu bat egola, ezun bat ere errasokiko hori aurrera eramatea, ez? Ez ez es santrika be, eh e... Eh, bueno, berak zurendenenez, e, pelikula bako egiten zituen, ba gorra zibila e, zuela, es. Eh? Bueno, ba batzuk izan dezitezke pelikula bueno, ba, xumeagoak, baina dibiaz, aberria pelikularekin, bueno, ba, autozensura moduko batekin behar izan zuen, eta aberria horrez, patria horrez, e, ba, bueno, ba, herria izena jarri zion, eta gaiartan patria izena auskeraz jartzeak, bueno, ba, igazinezkoa zerako, eta eta, bueno, ba, horrela biltzen zen, ba, berak esatzen duen, oso garaiko horreak ziren, baina egin behar zuela, dio gotzonek berak, eta mhm. Mm menova ba, ipatu bezala ba azarberrituta edapena uh, ematen saiatu zaretes, e, zinemaldian aurkeztu zute eta bueno, azkenik eh deuden kaleratuko duzute, ez? E... Ba, hori da. Zinemaldian aurkeztu ditugu pelikula hauek, bueno, eskerrek emango izkiogun zinemaldiari, bueno, ba, plataforma hori jartzeagatik, eta guri proiezkio bat egiten uzteagatik, ba, bueno, gure azarberritzelan hauekin E, Hore izan zen gotzon etorri zela, e, bueno, beraia ja zarrada, laro gehiago dauzka, eta bere familia guztiarekin etorri zen, e, oso postik elitu zen e, e, egindako lanarekin, eta baita ere, bueno, ba, bertan izan ziren, bueno, ba, ikus lehasko zaparte, bueno, ba, lan honetan lagundu gaituzten eh, et, erakundeak, ez eta, eta, bueno, ba, zinemaldian ba, jende asko ikusi da baino ez gehiagik, eta ba, nahi duguna da, zabaldu, eta horretarako, bueno, ba zer hobeto, ba, ba egun euskarazko egunkari bakarrarekin inmanatzea baino ez da e, berriarekin manatuko dugu, igande honetan, hilaren ur, e, irailaren ogeita bostean eta tira bako Beno, ba, millesker Jon, e, proiektu hau guregana hurbiltzagatik eta, beno, ba, e, eta e, e, art, e, bueno, ba, suerte ona egonda dila hedatzearekin eta haien erosti edo hartzen duen. Eh, bueno, guk beintzat gomendioa egiten dugu hamendik, ezta? Euskadiko filmak handean, Gandean baderria erosi ezaten eta, bueno, beriarekin batera euskaraz egin diren lehendabiziko pelikulak etxean izateko aukera izango dute. Eta Bon bueno, eta esskatika jozuei, e, e, Bon bueno, ba, gure la hau zabaltzegatik eta txeeta entzule guztiek. Malba 1000 eskerioneta beste bat arte baizuek.